Суддя Калідор презентує Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ перший Бандити часто підстерігали подорожніх тут, у руїнах на роздоріжжі і Джені Уейнест відчула, що сьогодні вранці там засіли троє. Чи сказала їй про це магія, чи просто спрацювало відчуття небезпеки, притаманне будь кому, хто зміг дожити до зрілих років у Вінтерленді? Але Джені різко натягнула по води своєї конячки якраз біля самісіньких руїн кріпосної стіни. Тут під густими деревами вона була надійно вкрита осіннім туманом та сутінками ранку. Машинально вона зауважила, що кінський послід на глинистій дорозі, іще не зачеплений паморозю, яка облямовувала пале листя навколо, зауважила також і тишу в руїнах. Не було чути ані цвірінькання птахів, ані шурхотіння кролених лапок у жовтих кущах, які охопили схил пагорба, на якому колись стояла церква дванадцяти богам, яких так шанували колишні королі. Дженні втягнула повітря. Їй видалось, ніби вона відчуває дим від багаття, схованого у руїнах. «Якби це були добрі люди...» Вони рушили б туди навпростець і залишили б слід у розсипі роси, яка вкриває зарості бур'янів. Її біла кобила на прізвисько місячна конячка смикнула вухами, відчуваючи близькість інших коней, і Джені, погладжуючи кошлату гриву, пошепки заспокоїла тварину. Захована тінями та туманом, вона зачаїлася, немов куріпка, що злилася із коричневими тонами лісу. Дженні і справді нагадувала куріпку, маленька, непримітна у бляклих північних пледах, худорлява, але міцно збита, жорстка і пружна, немов корінь береса. Вона зосередилась, а тоді почала вплітати мовчки закляття у тівки туману та спрямовувати їх вздовж дороги до тих безіменних руїн. Вона вміла робити це ще дитиною, і ще задовго до того, як старий волоцюга Чаклонк Каердін вказав їй шлях магії та влади. За 37 років, прожитих у Вінтерленді, вона добре навчилася розпізнавати запах небезпеки. Чорні дрозди, які запізнилися із перельотом і тепер прокинулися у коричневому переплетінні гілок плюща, теж поводилися тихо. А мить потому Дженні відчула запах коней. І сморід брудних чоловічих тіл. А далі вона відчула один із бандитів, вочевидь, перебував у обробку вежі, яка панувала колись над південною і західною дорогами, частина укріплень зруйнованого міста, які лишилися від того часу, коли королівські закони ще здатні були тут когось захистити. Бандити завжди ховалися саме у вежі. Другий? Другий засів за стіною, а незабаром Джені відчула і третього. Той уважно спостерігав за роздоріжжям із жовтої гущавини Тамариксу, що осипалося насінням. Знову декілька разів, втягнувши повітря через ніздрі, Дженні почала відчувати не тільки запах їх брудних тіл, але й сморід їхніх гнилих душ, застарілу у і, схожі на гнилих хробаків спогади про якесь давнє чи то насильство, чи то вбивство. Все те що давало їм відчуття повноти життя, яке для цих покидьків полягало у тому, аби завдавати або терпіти біль. Проживши усе своє життя у Вінтерленді, Джені знала, ці чоловіки навряд чи могли стати іншими. Тож треба було відкинути до них як і ненависть, так і жалість, і спробувати створити потрібне закляття. Вона зосередилась і почала шепотіти, навіваючи їм сонну в тому чоловіків, що надто довго стояли на варті. А на той випадок, якщо вона у чомусь помилиться… Дженні повільно вивільнила на третину і щохла свою алебарду і підперезала якнайтугіша куртку із оледнячої шкіри. Тоді легенько штовхнула п'ятами місячну конячку вперед, до руїн. Того бандита, що причаївся у вежі, вона так і не побачила взагалі. Позаду зруйнованої стіни, зарослої коричнево-червоним листям глуду, переминалися двоє стриножених коней. Їх подих клубочився блідими султанами у ранковому повітрі, а митю пізніше Джині побачила другого високого чоловіка у брудному та старому шкіряному одязі, який присів на впочіпки за уламком стіни. Спершу він спостерігав за дорогою, потім здригнувся, вилаявся і почав несамовито шкрепти проміж ноги, роздратовано, але без особливого здивування». Джені він не побачив, вона примарою ковзнула повз. Третій із грабіжників, який сидів на кістлявому чорному коні між проваленим кутом готелю та гайком, просто втупився у простір, перебуваючи у наведеній на нього дрімоті. Вона вже майже оминула його, коли раптом хлоп'ячий відчайдушний голос заволав з боку південної дороги. «Обережно!» Дженні вихопила алебарду із щохла, бандит здригнувся і прокинувся. Він побачив її, заревів прокльони. Краєм вуха Дженні чула тупотіння копит, які наближалися. «Ще один подорожній!» І з похмурим роздратуванням подумала вона. Як же вчасно! Бандит кинувся до неї, але Дженні уже встигла кинути погляд на сльотаву потопаючу в тумані дорогу, якою, вочевидь до неї на вирочку, скакав щодуху якийсь юнак. Бандит, озброєний коротким мечем, вдарив униз, намагаючись вочевидь не надто скалічити жертву і зберегти її для майбутнього зґвалтування. Дженні відбила удар якомога вище і одразу ж послала свою алебарду у пролом в його захисті, який утворився. Ноги її вп'ялись кліщами у боки місячної конячки, інакше вона вилетіла б із сідла, коли її зброя встромилася чоловікові у живіт. Його обладунок був із товстої шкіри, але металу під ним не виявилося. Дженні шарпко висмикнула закривавлене лезо, а бандит, завиваючи, склався навпіл, все ще намагаючись хопитися за держа калебарди. Обоє коней танцювали і кружляли, одурманені запахом гарячої крові. Доки грабіжник зі стогоном іще падав на брудну пориту копитами дорогу, Джені уже розвернула конячку і поспішила на допомогу своєму ненавмисному рятівникові, втягнутому у безглузду та відчайдушну битву із іншим бандитом, тим, який раніше ховався за руїнами кріпостної стіни. Як виявилось, її лицаря, Підвів довгий плащ із червоного оксамиту, який примудрився заплутатися у плетінні руків'я прикрашеного коштовним камінням меча. Тож юнак ніяк не міг висмикнути зброю і спіхов. Кінь юнака був би, сумніву, краще тренований і звичний до битв, аніж його господар. Саме маневри потужного гнідого і були єдиною причиною того, що його власник іще залишався живий. Втім, грабіжник був наполагливим. Він поступово тіснив рятівника у гущавину ліщини, яка розрослася серед обвалених вательних стін. Перша, ніж Джені, перешпоривши місячну конячку, кинулася у битву, Плащ юнака, який тягнувся за ним, зачепився за низькі гілки і після чергового ривка коня безславно висмикнув свого власника із сідла. Використовуючи праву руку як точку опори, Дженні завдала дальнього широкого удару по озброєній мечем руці бандита. Чоловік розвернув коня, і вона побачила маленькі очі, глибоко заховані під козирок брудного залізного шолома. Позаду чулися волання та стогони першого пораненого розбійника. Нинішній супротивник Дженні міг скласти йому компанію, тож, ухилившись від першого її випаду, він вдарив по морді місячну конячку, змусивши кобилу відскочити, і пришпоривши свого коня, попрямував вгору дорогою, не бажаючи ані зв'язуватися зі зброєю, яка перевершувала його власну по довжині, ані бодай допомогти тому, хто все ж мав дурість з нею зв'язатися. Пролунав короткий тріск у заростях вересу. І третій бандит, той, котрий ховався у руїнах вежі, також зник у тумані. Потім настала тиша, яку в ряди порушували тільки хрипки з того непомираючого. Дженні легко зістрибнула із сідла. Її юний рятівник – Усе ще звивався у сплетінні кущів тхір у пасці, напівпридушений дорогоцінною перев'яззю свого плаща. Джинні обережно зачепила гаком алебарди руків'я меча і вивернула його одним порухом зі слабких пальців. Після цього зробила крок ближче і відкинула оксамит, який заліпив обличчя рятівника. Юнак судомно вдарив повітря перед собою, як людина, що відганяє осу, а тоді втопився на джині великими сірими короткозорими очима. Після тривалої здивованої мовчанки він прочистив горло, і відстебнув золотий прикрашений рубінами ланцюг, за допомогою якого плащ застібався під підборіддям. «Е, дякую вам, міледі!» – промовив він якимось дивним зривистим голосом і підвівся на ноги. Дженні, звісно ж, давно звикла, що всі навколо перевершують її на зріст – але зрість юнака був дивовижним. Він перевершував її майже на три голови. «Я... М -м Міледі...» Шкіра у нього була ніжна, а біляве пухнасте волосся, незважаючи на молодість, уже починало помітно рідшати на маківці. Рятівникові було не більш як 18. Його природна незграбність була помножена складністю завдання. Він, лицар, повинен був подякувати Демі, яку збирався рятувати сам за порятунок його життя. «Міледі, моя найщиріша вдячність!» Промовив він нарешті, а далі із неймовірною грацією зобразив помираючого лебедя. Це був вишуканий придворний уклін, якого не бачили тут, у Інтерленді. Відтоді, як останні аристократи, залишили ці землі, рухаючись за ар'єргардом королівської армії, що відступала. «Міледі!» «Я, Гарет, із роду Магло-Шелданів, мандрую у цих землях і хочу запевнити вас у тому, що я...» Джені похитала головою і здійняла руку, перериваючи його. «Почекай», – сказала вона, повернулася і пішла геть. Збентежений юнак рушив за нею. Помираючий розбійник усе ще ворушився у глинистому місцеві розбитої дороги. Кров накопичилась калюжами у ямках, вибитих копитами коней, нутрощі випали із розрізаного живота, а сморід був жахливим. Чоловік слабко стогнав. У блідості туманного ранку. Кров виглядала разюче яскравою. Джейн здригнулася, відчуваючи водночас холод в тому та огиду. Страшна рана була справою її рук. Вона опустилася на коліна перед пораненим і знову почала збирати навколо себе магію. Краєм вуха вона почула, як наближається Гарет. Його черевики хрустіли мокрими від роси бур'янами. Час від часу він зашпортувався об свій довгий меч. Вона відчула легке роздратування. Саме через нього, через цього Гарета їй довелося це зробити. Якби він не закричав... Дженні дійсно могла б проїхати повз грабіжників, прикрита своєю магією. І цей залишився б живим. Кожен із нас пішов би власною дорогою, подумала Джені, але потім з'явилася інша думка. Але вони напевно вбили б гарета, та й інших подорожніх також. Тож вибору у неї не було. Вона давно уже припинила робити спроби відокремлювати добро від зла, доконане від можливого. Існувало у цьому світі безліч речей, про які вона припинила думати, бодай для того, аби не брехати самій собі. Однак повністю відсторонитися не виходило. Неприємне відчуття виникло знову, варто лиш їй було покласти свою руку на брудну, липку, скроню помираючого і, накресливши належні руни, прошепотіти закляття смерті. Присмак жовчі з'явився у роті, як і завжди, коли вона так робила. «Ти?» Злякано прошепотів позаду Гарет. Він, він що, мертвий? Дженні піднялася, струшуючи кривавий бруд зі своєї спідниці. Звісно, мертвий, — втомлено сказала вона. Не могла ж я залишити його ласкам та лисицям. Вона рушила геть, у кущах, ніби на підтвердження її слів. Зашурхотіли обережні кроки хижаків. Відповідь її пролунала доволі різко, а все тому, що Дженні завжди ненавиділа закляття смерті. Зростаючи у землях, де не було законів, їй вперше довелося вбити людину, коли їй було чотирнадцять. Відтоді кількість вбитих нею сягнула шести, і це не рахуючи тих, яких вона позбавляла життя як цілителька та повитуха. Єдина тут від сірих гір і аж до моря. Та легше їй від усвідомлення цього не було. Вона захотіла якомога швидше залишити це місце, але юнак. Гарет, похитнувшись, схопив її за руку, переводячи погляд із неї на вбитого та назад, із якимось дивним відчуттям захоплення та відрази в очах. «Він ніколи не бачив мертвих», – подумала вона, – «принаймні у такому вигляді». Горухово-зелений оксамит його заплямованого одягу, золоті засібки на червиках, вишивка на мереживній батистовій сорочці та, зрештою, і вкладене майстерне волосся, кінчики якого були пофарбовані у зелений колір, видавали у ньому придворного. Все, включно зі смертю, вимагало дотримання пристойності там звідки він прибув. «Ти... ти... відьма?» – запитав він. Куточок її рота злегка здригнувся. «Саме так», – відповіла вона. Він відсахнувся від неї, потім спіткнувся, схопився за найближче деревце, і Джені раптом помітила серед декоративних розрізів його камзола потворну діру, крізь яку було видно сорочку. «Сорочку, просякнуту кров'ю». «Зі мною все гаразд», – спробував слабко запротестувати він, коли Джені рушила, аби підтримати його. «Мені тільки потрібно...» Він зробив незграбну спробу звільнитися від її руки. Його короткозорі очі шукали щось серед палого листя на узбіччі. «Спершу тобі потрібно присісти». Вона підвела його до зламаного прикордонного каменя, змусила сісти і розстебнула діамантові застіпки, які скріплювали рукав Камзола. Рана була не глибокою, але кровила сильно. Дженні розв'язала шкіряний ремінець, який перехоплював її чорне волосся, і стягла ним руку вище рани. Гарет здригнувся і різко видихнув, поки Дженні відривала смужку на бинт від своєї сорочки. Спробував звільнитися, тож довелося ляснути його по пальцях, як маленьку дитину. Замить він все ж таки спробував підвестися. «Мені потрібно знайти...» «Я знайду їх», – сказала Дженні. Уже здогадуючись, що саме він збирається шукати. Вона закінчила бентувати руку і попрямувала до заростей ліщини, де Гарет нещодавно боровся із бандитом, а точніше, зі своїм плащем. Холодне денне світло колюче зблиснуло, відбиваючись від шматочка скла у опалому листі. Підібрані джені окуляри були зігнуті, деформовані, а одна із лінз прикрашена зіркоподібним візерунком тишін. Струснувши зі скла бруд та вологу, вона віднесла окуляри Гарету. Ну, а ось тепер, сказала вона, коли Гарет поклав їх тремтячими від слабкості і пережитого руками на ніс. «Тепер мені потрібно, аби за твоєю рукою хтось наглядав. Я можу взяти тебе, миледі! Я не маю часу!» схарапудився він, дивлячись на неї, дещо мружачись. Небо над її головою поволі ставало світлішим. «Миледі, я не маю часу на дурниці! Я у пошуку! У мене жахливо важлива справа!» Настільки жахливо важлива, що через неї можна втратити руку? А що, коли рана загноїться? Вочевидь, він був впевнений, що таке може трапитися і з ким завгодно, але тільки не з ним, тому продовжив урочистим тоном. «Кажу вам, міледі, зі мною усе гаразд. Я у пошуку лорда Аверсіна, драконячої згуби». Тана Алдінхола і Лорда Віра, найвеличнішого воїна, який будь-коли сідав на коня у Інтерленді. Ти ж мала б чути про нього. Він стрункий немов'янгол, прекрасний як пісня. Його слава пронеслася південними землями немовталі води розливаються навесні. Я повинен знайти Алдінхолд, допоки не пізно. Дженні роздратовано зітхнула. «От і добре, що повинен», – сказала вона. «Саме до Алінхолду я і збиралася тебе взяти». Примружені очі юнака стали круглими, рот розявився. «До, до Алінхолду? Ти не жартуєш? Це десь неподалік? Принаймні, це найближче місце, де ми зможемо оглянути твою руку». Відповіла Дженні. «В сідлі зможеш втриматися?» Навіть якби він помирав, посміхаючись, подумала вона. Він підхопився б точнісінько так само. «Так, звісно, зможу. Я... ти... отже, міледі, ти... ви знаєте лорда Аверсіна?» Дженні помовчала, а потім обережно і дуже м'яко відповіла. «Так». Я знаю його. Вона свиснула коней, високу білу конячку і потужного гнідого, чиє ім'я, як сказав Гарет, було молот битви. Незважаючи на виснаження та біль у грубо перебинтованій руці, юнак зробив галантну спробу підсадити Дженні у сідло. Вони спрямували коней кам'яним узгір'ям, аби оминути труп, який продовжував смердіти у болоті. За деякий час Гарет запитав. Якщо ти відьма, міледі, то чому ти не впоралася із ними за допомогою магії, а застосовувала зброю? Пожбурила б їх вогонь або перетворила б на жаб? Чи вразила б їх просто сліпотою? Я і вразила їх сліпотою, похмуро подумала вона, доки ти не заволав дурнику. Але відповіла, тому що я не можу. Із зміркувань честі? – із сумнівом запитав він. Але мені здається, що існують ситуації, коли... «Но ну, уявлення про честь не можна застосовувати». «Ні, не з цієї причини». Вона глянула скоса на нього крізь завісу розпущеного волосся. «Просто тому, що у мене не надто сильна магія». І вона спрямувала коня швидким кроком вперед. Це зізнання було неприємним. Скільки уже часу минуло, а все одно кожного разу перехоплювало горло, коли доводилося зізнаватися у власному бесилі. Навіть тепер, після багатьох років, їй все рівно було важко це вимовити. Вона чудово усвідомлювала і давно примирилася із думкою, що не є вродливою. Але звикнути до того, що у єдиній справі, яку вона любила, їй бракує таланту, найбільше, що вона могла зробити, це просто вдавати байдужість, як зараз. Туман обвивав ноги коней. Голе коріння тяглося крізь випари із дороги немов руки на спіх закопаних трупів. Повітря було важким і віддавало пліснявою. То тут, то там чути було тихе потріскування мертвого листя, ніби дерева розмовляли про щось пошипки у тумані. «А ти... ти бачила, як він убив дракона?» – порушив мовчанку Гарет. «Чи не могла б ти мені розповісти?» Аверсін «Драконяча згуба» – це єдиний живий із людей, кому це вдалося. Про його звитягу складено балади. Це, це моя пристрасть, і я маю на увазі балади. Балади про драконів і драконоборців. Про таких, як Селіктар за царювання Еніта Доброго. Таких, як Антара Войовниця із братом під час часів у Кажуть, що її брат зміг уразити навіть не одного, а декількох драконів. «Ну що ж, схоже, про це він може просторікувати багато годин», – подумала Дженні. «Просторікувати, доки хтось не попросить його заткнути пельку». «Я завжди мріяв побачити драконячу згубу, драконоборця, великого воїна». Мабуть, слава вкриває його, як золота мантія, а ще... А далі, на її подив, він заспівав тоненьким тенорком. Він їде на пагорб, стає на обвітрений камінь, обладунок його блищить, як вогонь. В правиці меч, який страх вселяє, удари копит, коня землю здригають». Править він шлях до лігва дракона, стрункий, немов янгол, потужний, як Бог. Плачуть дві доньки шляхетні, лілії ніжні у чорній печері, старша рече до нас їде воїн, який він могутній, який він стрункий, пір'я на шоломі, немов піна під скелями. Дженні дивилася вбік, відчуваючи, як щось стискається у її грудях при згадці про золотого дракона віра. Чітко, немов це було вчора, а не десять років тому, вона знову побачила спалах золота у тьмяному північному небі, побачила грутіний вогню і сонця, побачила дітей. Хлопчиків та дівчат, які вирощали на околиці великого селища Згадувати про це треба було із з жахом Але Джені усвідомила, що окрім радості від думки про смерть дракона Вона відчуває сум Присмак дивної печалі і порожнечі який був змішаний із металевим смородом драконячої крові та дивним звуком, співом тварюки, яка помирала в опаленому отрутою повітрі. У неї замлоїло під серцем. Вона холодно перервала Гарета. Ну, по-перше, із двох дітей, яких забрав дракон, Джон застав живим тільки хлопчика. Дівчинка на той час задихнулася. Розумієш, у драконячому лігбі дуже важко про щось ректи, особливо, коли ти уже мертвий. Тож навряд чи вони могли б обговорювати зовнішність Джона, навіть якби він дійсно прибув туди верхи. Але він прийшов на битву пішки. «Пішки?» Джені майже чула, як руйнується виплеканий гаретом образ. Звісно ж, пішки, якби він був верхи, його було б вбито негайно. Але як? Єдиний шлях, коли маєш справу із тварюкою настільки великою і настільки ж невразливою, це отрута. Джон попросив мене зварити найубивчіше зілля, яке я тільки знала. У ньому він змочив кінці гарпунів. «Що я чую? Отрута?» – жахнувся юнак. «Гарпуни? А як же меч?» Вона відверто не знала сміятися із його розгубленості чи злитися на легковажно кинуті слова. Адже для неї і для сотень інших мешканців Вінтерленду чи то зимокраю Поява дракона означала безсонні і сповнені жаху ночі. Але він, він вочевидь вважав, що можна просто вийти із трьома футами металевого меча проти 25-футового дракона і перемогти його у чесному бою. «Жодного меча не було», – кинула вона. Джон стрибнув на дракона зверху. До речі, у яр, а не в яку не в печеру. Печеру в країв взагалі немає. Спершу він вдарив по крилах, аби тварюка не злетіла. Власне, отруєні гарпуни були потрібні, аби зробити дракона млявим. Ну, а добивати його довелося уже сокирою. Токирою. заволав Гаррет. Це, «Це найогидніша річ, яку я будь-коли чув». «Де ж тут гідність? Де честь? Де пишнота? Це ж все одно, щоб підрізати супротивнику сухожилки на дуелі!» «А це й не була дуель», – зауважила Дженні. «Якби дракон зміг піднятися у повітря, лорду був би гаплик». «Але… але це не чесно!» – пристрасно наполягав юнак, вочевидь вважаючи, що цей аргумент вирішальний. Якби він бився із людиною, яка викликала його надвобій, тоді, звісно. Але із такою шляхетністю Джон тут іще ніколи не зустрічався. Бандити завжди намагаються вдарити у спину, навіть коли ти один. До речі, Джон, як єдиний тут представник королівської влади, завжди один. А дракон гарете. Перевищував двадцять футів у довжину і міг вбити людину одним помахом хвоста. «І до того ж, ти сам казав», – додала вона з усмішкою, – «є ситуації, у яких поняття честі не застосовують». «Та ні, ні, це, це зовсім інше», – відповів нещасний, позбавлений доброї половини ілюзій юнак, – і деякий час вони на радість Дженні їхали мовчки. Схил під копитами коней ставав дедалі більш крутим. Туман скінчився, вдалині заіскрилися слабко помітні пагорби. Варто було подорожнім виїхати із лісу, як їх одяг почав шарпати вітер. Відкинувши волосся, яке заліпляло обличчя, Дженні кинула косий погляд на Гарета, що здивовано роззирався. Юнак явно не припускав, що можна знайти казкового героя у такому бляклому краю, де усе складалося з моху, води та каміння. Щодо Дженні, то її завжди дивним чином захоплював цей світ. Вересові пустки тяглися на сотні миль на північ аж до оправлених у літ берегів океану. Джені знала тут кожнісіньку щілину у граніті будь-яке торф'яне болото, низинку, вересу яких розростався особливо густо влітку. Вона читала на снігу сліди зайтів, лисиць, сумчастих мишей. Старий Каердін напівбожевільний над книгами і легендами про старих королів і ще пам'ятав днів, коли війська короля залишили Вінтерленд і пішли на південь чинити розправу над непокірними лордами. Пішли і не повернулися. Кардін страшенно сердився, коли Дженні говорила про красу Інтерленда і про срібне злиття вітру та каміння. Але часом вона також відчувала гіркоту і образу за рідний край. Особливо, коли намагалася допомогти дитині, чия хвороба була поза межами її знань, а книги, які вона мала, не давали відповіді на те, як варто лікувати хворобу. До відчуття безпорадності і образи додавалася гіркота, коли крижані вершники переправлялися лютою зимою на крижинах і палили їх комори та вирізали худобу. І ці відчуття гіркоти та безпорадності дивним чином змушували її цінувати маленькі радощі та мізерну красу у одноманітній низці життя та смерті, які оточували її. Зрештою, вона промовила м'яким тоном. «Гаррете, Джон ніколи не вийшов би проти дракона» якби мав інший вихід. Але Тан Алінхолда і лорд Віра – це єдиний чоловік у Вінтерленді, який навчений військовій справі. Власне, це і значить бути лордом. Він бився із драконом, точнісінько так само, як бився б із вовком, ведмедем або будь-якою іншою тварюкою, яка вбивала б його людей. Він не мав вибору. «Дракон – не тварюка», – вперто заперечив дракон. «Це найпочесніший і найвеличніший виклик кращим лицарям роду людського. Ти, ти, мабуть, помиляєшся. Лорд не міг битися просто з обов'язку. Він, він не міг». Віче, який пролунав у його голосі, змусив Дженні поглянути на юнака із цікавістю. Так, звісно, погодилася вона. Дракон не тварюка, а той дракон був дійсно чудовим. Спогад пом'якшив її голос. Спогад, у якому крізь страх, що затуманював, сяяла неземна краса. «Знаєш, Гарете, він зовсім не був золотим. Це у твоїх піснях та легендах його так назвали. Він був швидше бурштиновий, е, знаєш, із таким коричневим серпанком на хребті. А черево, немов зі слонової кістки. Візерунок колузки із боків, щось на кшталт бісерної вишивки на туфлях. Схоже на іриси, усі відтінки пурпурового та блакитного. І голова. Голова у нього схожа на квітку. Очі та щелепи обведені лускою, немов кольоровими стрічками. Мав пурпурні шипи і пучечки білого і чорного волосся. А ще, знаєш, у нього вуса, як у рака, а на них такі перлові шишечки». Треба бути справжнім м'ясником, аби знищити таку красу. Вони оминули велику скелю. Внизу тяглася лама на глинистих полів, туман на яких продовжував лежати. Дещо віддалік ліпилося неохайне тісне село, заплямоване блакитними серпанками димів. Крижаний вітер доніс до них сморід. Десь варили пекуче мило, десь гнили покидьки. Солодкуватий запах пива викликав нудоту. Гавкотіння псів плило в повітрі, немов церковний благовіст. Посеред села осідала мало не на очах незграбна вежа, залишок родового замку. «Дракон був створінням неземної краси, Гарета, сказала Дженні. Але він забрав дівчинку, їй же було всього п'ятнадцять. Джон навіть не дозволив її батькам потім подивитися на тіло. Вона вдарила п'ятами місячну конячку і рушила вниз сирою глиною дороги. «І у цьому селі ти живеш?» – запитав зі здивуванням Гарретт, коли вони наблизилися до стін перших будівель. Дженні заперечно похитала головою, все ще намагаючись вибратися із гіркої та неясної плутанини спогадів про смерть дракона. «Ні, я маю свій дім мельзащі звідси, на мерзлому водоспаді». Моя магія, хоча й невелика, але вимагає тиші й самотності, неохоче додала вона. Втім, мені надто багато й не треба. Я цілителька і повитуха, єдина у землях лорда Аверсіна. А що, ми, ми скоро в'їдемо у його землі? Його голос тремтів. Дженні, глянувши із занепокоєнням на свого супутника, помітила, наскільки бліде його обличчя. Незважаючи на довколишній холод, з запалими щоками Гарета, вкритими золотистим пушком, котився Піт. Здивована його питанням, Дженні сказала, «Але це вже землі лорда Аверсіна. Вражений він перевів на неї погляд». То це. Це селище також належить лорду Аберсіну. Це Алінхолт, сухо відповіла Дженні. Копита їх коней застукотіли по гучному дерев'яному мосту. Селище тулилося всередині кріпосної стіни, яку звів іще дід нинішнього лорда, старий Джеймс Стендфаст. Стіна, яка пережила 50 зим, тепер нагадувала руїни. Крізь дерев'яний тунель у кремезній сторожовій вежі було видно неохайні будиночки, що юрмилися навколо самого холда, наче відбруньковані від громісткої будови. Вони були аби як складені із дикого каменю на фундаменті стародавніх стін вкриті річковим очеретом. Із бійниці вежі над ними висунулася стара пех. Її напівсиве волосся звисало немов мотузки. «Пощастило тобі!» – прокаркала вона до Дженні з гортанною північною вимовою. «Лорд минулої ночі і варти повернувся. Десь тут совається!» Це ж вона не про. Це ж вона не про лорда, Аверсіна!» – версіна, прошепотів шокований такою фамільярністю Гарет. Іншого лорда у нас немає, пересмикнула плечима Дженні. Ось вона як. Він кліпнув, роблячи ще одну уявну поправку до своїх легенд. Тобто він сам їздить на варту? Охорона кордонів. «Він об'їздить свої землі, здебільшого саме цим і займається. Він і добровольці із ополчення». Дивлячись на перекривлене обличчя Гарета, вона додала, «Саме це і значить бути лордом». «Ні ніжбо, сказав Гарет. «Ти сама знаєш, це не так. Бути лордом – це...» Це гідність, це шляхетність, це честь. Але вони вже виїхали із напівтемного дерев'яного тунелю на освітлену сонцем площу. Гамір, плітки та убоство. І все ж таки Алінхолд завжди подобався Дженні. Тут минуло її дитинство. Кам'яний будинок, у якому і досі жили її сестра із чоловіком, стояв у провулку біля кріпостної стіни Вони, щоправда, не любили згадувати про їх спорідненість Ставилися до неї із переляканою повагою і вдавали, що не знають її Прості селяни із їх маленькими долями та наїждженою життєвою колією але вона їх знала. Вона знала, їх життя не згірше, ніж власне. Не було такого будинку у Алінхолді, де б вона не приймала пологи, не лікувала хворобу, чи не боролася б зі смертю в одному із її незлічених у замокраї водів. Так, вона була знайома з усіма. З усіма і кожним. Вона знала їх радощі та смутки. Доки їх коні і стоячою водою по центру площі, Дженні помітила, як гарець зі старено прихованою огидою роззирається на поросят та курчат, які ділили смердючі провулки зі зграйками верескливої дітвори. Порив вітру, доніс до них дим із кузні, а з ним і слабкий подих тепла та уривок непристойної пісні коваля мафла. В одному з провулків на землю вихлюпнули мильну воду, в іншому Дженні Вервіл, чию дитину Дженні прийняла три місяці тому, доїла одну зі своїх худючих корів – половину у відро, половину повз. Дженні бачила, як погляд Герета недовірливо затримався на убогому храмі із грудкуватими, грубо витесаними подобами дванадцяти богів, які не можна було б відрізнити один від одного не тільки у темряві, а навіть під час дня. Далі його погляд ковзнув по величезній кількості хрестів землі і неба, складених із каменю на кожному ковмені Алінхолда. Спина юнака стала прямою, як стріла, коли він побачив такі ознаки язичництва. Коли ж він помітив свинячий загін, прибудований до однієї зі стін храму, він відверто скривився. Біля свинячого загону в у потерту шкіру та пледи гліниво базікали двоє чоловіків, спираючись на жердини огорожі. Я можу заприсягтися, свині можуть передбачати погоду. казав один із чоловіків, простягаючи палицю, аби почухати спину великої чорної свині. Кліві пише про це у своєму хліборобі. Та я й сам не раз помічав. А ще вони значно тямущіші від собак. Моя тітонька Мері, ти пам'ятаєш мою тітоньку Мері, так от вона пробувала навчати їх іще поросюками і, знаєш, привчила одного білого. Він для неї капці носив. Та ну, недовірливо озвався другий, шкрябаючи в потилиці. Дженні спрямувала місячну конячку у їх бік, і Гаррет, роздратовано совуючись у сідлі, був змушений рухатися за нею. «Точно тобі кажу, вони особливі?» Прихильник свиней прицмокнув губами, і чорна свинота у загоні підняла у відповідь рило і рохканням, яке засвідчувало найніжнішу прихильність. «Точно кажу!» У аналектах Поліборуса сказано, що у древніх культах свиням поклонялися, причому не як дияволам, це все татус Гієро вигадав, а як богиням місяця. І далі свинолюбитель підштовхнув окуляри у сталевій оправі вище на сідловину свого довгого носа. Доволі кумедний жест для людини, яка стоїть у свинячому лайні. «Ай, дійсно!» – підхопив другий. «Ось ця чорненька, коли ще молодою була, уявляєш, навчилася двері з загону відчиняти. Таке бувало! Ох!» Він квапливо вклонився, помітивши Дженні та роздратованого Гарета, які зупинилися біля них. «Перший чолов'яга, любитель свиней. Він був дещо вищим, повернувся до них». Його каріочі за товстими скельцями окулярів зустрілися поглядом із очима Дженні і втратили свою сторожкість, відтанули і пустотливо засяяли. Був він непоказний, трішки вище середнього зросту, кошлатий, неголений. У своїй постійній старій шкіряній курці із нашитими шматочками металу та уривками кольчуги для убереження суглобів. Був він звичайним. Що у ньому такого особливого? Вкотре здивувалася вона і раптом усвідомила, що навіть після десяти років знайомства просто бачити його було для неї радістю. «Джен!» – він усміхнувся і простягнув до неї руки. Вона зіслизнула з сідла і опинилася у нього в обіймах, тоді як Гарет, несхвально на все це дивлячись, все ще ніяк не міг поставити своє головне питання. «Джоне!» – сказала вона і повернулася до юнака. «Це ось Гарет із роду Маглошелданів». А це, Гарете, Джон Аверсін Драконяча з губа із Алінголда. Гарет затіпенів і втратив дар мови. Погляд у нього став тупим, як у барана оглушеного ударом молота. Далі із зайвою квапливістю він почав злазити із сідла, зачепив свою поранену руку, зойкнув, різко видихнув. Навряд чи він міг уявити, що зустріне героя своїх балад пішим та ще й біля свинячої загорожі», – подумала Дженні. Та далі було іще одне розчарування. Судячи з виразу обличчя, хоча Гаррет і чудово розумів, що з висоти його зросту будь-хто видасться коротуном, та він був вражений, усвідомивши, що легендарний лорд драконяча згуба майже на цілу голову нижчий від нього. Та й навряд чи у баладах згадувалась така деталь, як окуляри. Гарет все ще мовчав. Джон зі своєю звичайною безпомилковістю витлумачив поведінку гостя і промовив. Знаєте, юначе, я б охоче показав вам шрами від драконячих шипів, але повірте мені на слово, вони у таких місцях, що я не можу зробити це на людях. Та у Гареті уже почала промовляти шляхетна кров і, вочевидь, як припустила Дженні, придворний стоїцизм, який змушував дотримуватися етикету, незважаючи на загрозу життю та біль у грубо забинтованій руці. Юнак виконав гідний захоплення привітальний уклін, потім випростався. Складки його плаща лягли сумно та гордовито. Він насунув понівечені окуляри глибше на перенісся, а далі голосом тремтячим, але дивовижно рішучим промовив: Мілорде Аверсін, драконоборців, я прискакав із півдня, аби передати вам послання від короля Ур'єна Белмарі. Він глибоко вдихнув. Здавалося, він збирається із силами, аби промовити наступні слова послання. Слова урочисті, немов уривки балад про золоті мечі та світлі плюмажі І плювати йому тепер було на запах свиней Так само, як і на дрібний дощик, який замрячив тієї миті Мілорде Аверсіне, мене послано, аби закликати вас на південь Там з'явився дракон і зруйнував уже безодню Ільфардіна, місто гномів він заліг у ньому всього за п'ятнадцять миль від Бела, королівської столиці «Лорде Аверсіне, король просить вас прийти і убити дракона, доки країна не загинула» Вимовивши нарешті слова, заради яких було здолано такий величезний шлях, юнак випростався і з шляхетною мученицькою відчуженістю на обличчі, як і личить доброму гінцеві зі старих балат, похитнувся і впав у слизьку стоптану багнюку, втрачаючи свідомість. Кінець розділу